«Не всі, звісно, але...» виринув щойно з чергової фейсбучної драківки. Все починалося традиційно, зі змагань у любові до батьківщини, а завершилося посиланнями один одного на війну. Типу, от ви такі розумні, а не пішли б ви в окопи. Ілля дивився на то все скептично і з іронією. Відколи він у домі Терези його відпустило. По-справжньому. Він нікому не бажав йти туди і вертатися без руки, ноги або й взагалі вантажем двісті. Він щиро мріяв, аби більше не було потреби туди нікому йти. Ілля сам дивувався своєму внутрішньому спокою. Він вже навіть звик реагувати на оте, «не ми вас туди посилали». То все-таки суєтне і людське. А є речі набагато важливіші, аніж доведення своєї псевдоправоти своїм псевдоопонентам. Він відпустив. Кілька днів тому нарешті розповідав Марусі про війну. Вона час від часу підливала їм обом чаю, а він говорив. І ставало легко, майже так, коли після спекотного дня знімаєш бронежилет і берці». Він відпустив, можливо, тому, що врешті з'явилася та, яку не хоче відпускати від себе. Він може спокійно слухати новини і не посилати далеко тих, кого варто посилати. Він відпустив. І більше не ненавидить свою дружину. Це життя. Так вийшло. Нехай у неї все буде добре. Воно й на краще, що все сталося тепер, а не потім. Він відпустив по-справжньому. Єдине, про що шкодує – про втрачену руку. Вона його все болить. Тереза радить пробувати писати лівою. Їй легко говорити. Їй все одно, чи правою, чи лівою, вона може обома. Але не писати картини, засміялася вона. От побачиш, зітхнув Ілля. Увечері спробував. Кілька нерівних штрихів – усе. Тремтіння, замислено промовила Маруся, коли побачила. Тепер він може писати тільки тремтіння. Ні, він нічого не забув. Відпустити не означає забути. Відпустити значить іти далі, не хапаючися за привидів минулого. Спіймати привида і так справа марна. Ілля усміхнувся. Набрав яблуку кошики і заніс до кухні. Вправно почистив і кинув у кастрюлю. Буде дівчатам яблучний компот. немов у дитинстві. Перше-друге компот. Нарешті я тебе знайшла, почув за спиною жіночий вигук. Обернувся, на порозі кухні стояла колишня дружина. Шукала? Нащо? здивувався Ілля. Попросити вибачення хотіла. Жінка й далі стояла у дверях, не наважуючись підійти ближче. Гаразд, проси, Ілля втомлено сів за стіл. Пробач, пробачив. Сісти можна? Сідай, відповів Ілля і сам собі здивувався. Ні тремтіння, ні хвилювання. Сидить напроти жінка, яка колись була найдорожчою і ніяких почуттів. Як таке може бути? Зварити каву? Так, будь ласка, уважно дивиться на нього. Трохи з тривогою і острахом. Таку, як пила раніше, а він не забув, яку каву вона пила. Такі речі найдовше пам'ятаються. Улюблені книги, напої, музика, фільми, якісь побутові дрібниці – але це пам'ять і не більше. Пам'ять і відчуття – речі різні. «І зараз таку п'ю, ти не забув?» – здивувалася вона. «Ні». «І я нічого не забула. Є речі, які краще не пам'ятати, правда?» «Ні, пам'ятати треба все і вчитися з цим жити», – Ілля налив колишній дружині кави. «Як ти мене знайшла?» – спитав. «Випадково побачила на вулиці, простежила. Все вагалося, йти чи не йти. І довго думала... Перепитав не з цікавості, а для того, щоб хоч якось підтримати бесіду. Тиждень. Колишня дружина поглянула на Іллю, в очах тремтіли сльози. То кажи. Я сказала вже. Слухай, ну ти ж не лишень вибачитися прийшла, правда? Так, не лишень, погодилася. То кажи, що тобі треба. Повертайся додому. Її голос тремтів. Що? Ілля здивовано поглянув на колишню дружину. Повертайся, будь ласка, додому. Нащо? Бо це і твій дім. Тільки тому? Ні, не тільки. Повертайся, мені погано без тебе. А чому ти не питаєш, як мені? Може, мені навпаки тепер добре, а тоді зле було. От у цьому і біда наша була.